mes po čarapama i sandalama. Ispričali su nam Ennad i Mahmud i Gajla, kažu, nama ispričao Veki, on je prinio Sufjana, a on Ebu Kajsa, a on Uzejla i Šurad Bila, a on od Mugire i Šubeta, koji kaže koji je kazao, vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, uzeo je abdest i mes učinio po čarapama i sandalama. Ovo je hadji sallahu poslanika sallallahu alaihi hu sallam da je poterao poterao po mestvama i kako je preveo profesor Mahnut Karolić po sandalama ipak uh, sandale to je malo možda poprilično onaj grubo bolje reći po papućama po papućama onaj kako kažu islamski učenjaci. Ali ako bi rekli po sandalama, podrazumijeva se, draga braća, da se to radi obući koja je bila prozirna. Pazite, koja je bila prozirna, u smislu prozirna da je bila s kajševima. Ili tome slično, tako da nije prekrivala čitavu onaj nogu. Jel vam jasno? Nije prikrivala čitavu nogu. Ovaj hadjit Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam je nabeo neki, dio, jedan dio islamskih učenjaka da su rekli da je dozvoljeno uzimanje mesha obući, razumijete li, odnosno, da čovjek obuče čarape na čarape ili mestve, na mestve. Jel vam jasno. Ovaj hadith je naveo jedan dio islamskih učenjaka. Međutim, onaj, ono što bi trebalo primjenjivati i da čovjek bude predostrožan kada je u pitanju ova olakšica, a to je da uzima mestve, draga braćo, po samo jednim Mestvama. Po samo jednim mjestvama, odnosno po samo jednim čarapama. I to po onim mestvama ili po onim čarapama koji su prvi do nogu. Koji su prvi do nogu. Što bi značilo da nije dozvoljeno, draga vraća, da čovjek obuče dvoje čarape, pa da koristiti uvolaši su po gornjim. Nego, ako je uzeo ovu olakšicu čarapa ili mestvi da uzima po njima mes pa ako bi obukao čarape po njima ili obukao obuću, obaveza bi mu bilo da skine ponovo one gornje mestve ili gornje čarape ili obuću pa da koristi ovu olakšicu samo po onim mestama koji dodiruju njegovo tijelo. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao vjernike da operu noge. Pazite, srđ problematike je u ovome. Da Allah subhanahu wa ta'ala obavezao vjernike da operu noge. I dao im je olakšicu, Allah žel da še'nu, da mogu potrati po onome što je noge. Što je na nogama. Tako da islamski učenci na osnovu ovog razumijevanja ovakvo kažu mora se zadržati sad samo na onoj olakšici koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala i od Allah poslovika sallallahu alaihi wa sallam to znači na mestve koje dodiruju, koji su prvi do nogu. Na ovakav jedan način čovjek će izbjeć mnoge probleme i noge nedomice da li je obukao pono čarape, kada je obukao, razumijete li? I tako dalje. Pogotovo što uzimanje mesha po više, po dva ili po dvijema ili trema čarapama, ili ane, po mesvama ili po još obući, zahtijeva dokaz. A ovaj haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi vselem ne upućuje, draga braće, na to. Ne upućuje na to, jer ni'al kako je došao u hadisu ne podrazumijeva obuću koja prekriva cijelu nogu nego to podrazumijeva papuče koji su možda imali jedan ili dva kaiša idio samo noge je vam jasno? tako da je u osnovi opet potiranje bivo po či, čemu po čelapom ili po mestvama razumijete li kako kao da bi kad bi čovjek obukao znači papuče i u papuče je i u tom momentu potali onaj, mjesto kojim obavezno potari, zahvadit će jedan dio noge, onaj, ali osnova potiranja, većina potiranja opet pala na, šta? Na sami mestve. Zato kažem, zaista, trebate voditi računaka da je ova stvar u pitanju, mada, kažem, ima islamske učenjaka, koji kažu da može da čovjek uzme i pogornim i tako dalje, ali, zaista, čovjek treba se bojati Allah subhanahu wa ta'ala, pogotovo što je to olakšica, A inače u olakšicama uvijek, uvijek mora se ograničiti čovjek samo na onoj olakšici i na onim olakšicama koje su e, došle shodno svojoj veličini i čovjek u osnovi ne treba se puno raspuštiti kada su u pitanju olakšice. Jel vam jasno? Zato predostrožnost uvijek, kažu islamski učenjaci, predostrožnost u olakšicama uvijek, uvijek bolja. pričao da nijemo sami meni imam deša, dobro ona. to je sada povaj mami sam malo, dok sam sjetio pošto smo prošli put uh, govorili u uvodnom dijelu mesaha po čarapama ima li neko, da mu je znači bilo? nejasno uopća je ovdje, ali mogu, primjer radi u bilo potraće sa velike mesa sve je moguće normalno, Da znači, morući ti mesve, razumiju mes po čarašanje. Ne koje to znači? Ne razumijem. Obučeš ispod mesvi? <gredi> ne razumijem. <Čerape. gredi> ne ja razumijem. Ne razumijem. Ovo ja vam je programatiš. Ispod, razumijem. Oblašili direktno mesve. Ili su koristili, onaj, mestve koji su bile od ozdu oblipljene kožom. Jesu njima uodali, faktično? Faktično, ne razumiješ. Je. Je na njih nema problema da čovjeku povuči Ali kada bude, htio da uzmi Gora skim... skine čarape? Ne yeah. Nismo se razumijeli, ili doplačiš obuču, a vimi na Na mjesto Ja sam imam čarapa, yeah. ja I obuči mene, yep. no, ona obuči Sistar yeah. Ja O ovom sad govorim A če nam obuči, sistar obi Razumijem A če s kim, i ona dostaju i mjesto i čarapa Klonitra si, još Kako si ti sad rekao trebao bi skiniti mese? Razumiješ? Zato što mora se učiniti mese po onim što slijedi do koži. jest Ono što slijedi do koži. Obuci prvo mese sve pa onda obuci na njih ako hoćeš šarape ili nešto tako slično. Ne, ne, ozbilj mi. A? A ne. Ja vam kažem, na osnovu hadisa, bilo čak kažem koji, u hambelijskom koji kažu po zborama, po nema problema, razumiješ, po Ali to je jako razilažno među islamskih učinjacima. Zato kažem, u ovakvom situaciji uvijek da čovjek vodi računa i da bude oprezan. Da bude oprezan zato što vanština Kur'anskog ajata koji naređuje pranje nogu. Zatim vanština sunata Allahog poslanika koja došla, ona je kao olakšica, podrazumijeva Podrazumijeva da se uzima ova olašnica po onome što je najbliže prvu. Što slijedi part Koju je Allah s.a. naredio da pere. Ta problematika je ista. I kada u pitanju amama. Odnosno turban kako će sada doći. Ona je razumijetan. Zato što slijedi odmah glavu. Koju je Allah s.a. naredio da se potere. Ili razumiješ? U osnovi, pazi, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio... Što je dokaza? Još jedan od dokaza. Što je še jedan on dokaza? Je je dokaza? Onaj... Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da čovjek potere glavu. Glavu. Čovjek kad potere glavu, ili potere on glavu ili potere kosu. Potere kosu. Kosa, pazite, kosa. U osnovi, onaj nije dio glave, u osnovi, u šarijetu. U šarijetu nije dio glave, niti pripada, kako da vam kažem, dio da je dio tijela. Ili, razumijete? Nema u njemu, njemu, njemu života, u kosi, nema života. Od, razumiješ? Karite, tako da kažu islamski učenost na osnovu ovoga, Allah mičanu naredio da čovjek potere glavu. Ali kada je kosa, kada se kosa nalazi na glavi, onda prvo što slijedi a to je kosa Allah subhanahu wa taala dao onaj olašicucu i niko od islamskih učitelja nije rekao da mora doći voda šta do do koži. niko je razumijete ali kažu ona je prvo što slijedi a to je kosa kažu olašica slijedi sve strane u svakom slučaju kažemo bolje da čovjek bude oprezan kad u pitanju ove stvari ali ako neko vidi ako mu je to teškoća razumijeteli onaj da svati na jedan način kako je svatio dio islamskih učitelja hanbelijskog mezheba da može uzimati uh, na dvoje ili troje mjesto jer faktički ti onda imaš šta na dvoje mjesto Faktički imaš dvoje mjesto, imaš črape, imaš šta? Mjesto <coughs> Kaj <Kajeru> je različan? To <coughs> je da da ljudi za služnički da se pričeš Isto, nema razlike Jep. Jep. Jep. Jep. Jep. Da jeb zanijih smatra, yes. da <coughs> nemi <Yes>. zanijih poču. A zato jeb zanijih učenja, da jeb zanijih učenja, sada <coughs> jeb muhajmed smatra, da jeb zanijih smatra. Znaczy ne smatra, da jeb zanijih, da jeb zanijih smatra, da jeb zanijih smatra. Jep. Abo Jusuf, uha nefis kama i muhajmed ibn hasan šeibani. Oni u Hanifijsku mezhebu smatriju, isto kao Ibnul Haznu jebu Dawuda al-Lahiri A to je, bilo šta Bilo šta da se zove Čarape, da se zove samo Čarape Tanke, da bila nije bitno, samo jesu Čarape Kula hopke Razumiti, noje tanke, skroz, skroz Kod njih, po njima mišljenje možeš uzeti Samo se zove Čarape Jel razumite? Ha? Pa toko siha neplija <laughs> Pa, znači, on je prošo 30 sat dana i čini se da se vratiti, on. Kako ćemo naš? Kako? Prošlo 30 sat dana, dana, no, to valno, i dva dana, šta će se vrati. Kad se vrati? Sada smo rekli. I u jednom i drugom slučaju, onaj čim se vrati, njemu prekida. 2000. Jest, jer ostaviti. Ha? Imao rad. Da, da, čim se gubi olakšica da razumiješ, čim se gubi gnemo više abdesne tako razilaženje, kažu islamskućenjaci, draga braćo čim ona se gubi, pa olakšeća osnova je da ti Allah s.a. naredio da opereš noge nakon potiranja mesha po glavi, to je osnova, jel tako? i uslovi spravnosti abdeste da bude pranje nogu odmah nakon šta? pranje nogu nakon odma? Nakon mesha. To je osnova, je razumitele? Onog momenta kad čovjek, kad čovjek skini mestvo. Kad skini mestvo. Ili, uh, prestaje mu rok váženja, olakšići, prestaje mu, gubi abdes, gubi abdes. Jel razumijete. To je zato što on je uze olakšicu potiranja, on po mestvama, Što, kada bi on u tom momentu htio da skini mjesto, pa da samo operi noge, ne bi mogao, zašto? Zato što se našla velika pauza između potiranja glave i, jesu, evo o tom se radi, tako da uzmite to pravilo. Uzmite to pravilo da skidanje mjestovi, čak prije vremena, ili istek, olakšit Šta? Gubi se avdes sa time Ako je bilo na putovanju manje od dana Ako je na putovanju? Manje od dana Da, da, da ona, Dan i noć, jest? Najmanje olakšite Vračim dan i noć A, Jest, važiv, nema vezi Jest, osnova, vraćac na osnova, to je jedan dan, jednu noć A jer smo rekli da sumnija u olakšicama, vraća čovjeka na njegovu Osnova, to je dan i noć, u jednom i u drugom <coughs> slučaju yeah. Razumiješ, što, što će ne trebati za temom, ali bih bio i mjese. Ja, okej, okay, ali ti zato, uznem temu. Mjese su ne numeš? Uh, u jednom dijelu dana? Da. Nesta da ti vozi? Da, ne, to da. A koristiš to još kažeš? A koristiš mjese po... Da, da. Po da, da, da. Možeš dan i noć. Možeš dan i dan i noć. Kada uzmi pravilu? Allah, na sujem danu, kad te bude pitao, kažeš, Allah, poslan u celom dan i noć. Rekao, Niko nije rekao da tajemun, tajemun kvari mestvi. Kvari skidanje mestvi ili istek roka, ili šta, dženabe. Razumjeti li? To su stvari koji kvari olakšicu sami mestvi. Kada se desi jedna od ovih stvari, prekida se olakšica prije vremena. Ako bi iznesla prije vremena. Da čovjek od žunobi prije dana i noći bubiš pravo više olakšice automatski. Ili da iskineš. Pa makar, draga vraća, pasite, da čovjek svuče mesve ispod članaka. Razumijete Jer mora biti uvijek prekriven farb, koju je Allah subhanu wa no da se mora opratiti. A to je do, ona, do iza članaka. Što znači moraju članci biti pokriveni. I to su određene reške koje se nalaze kod određenih mesvih, baš ovih kožnih, gdje se? Jenek kada budu do ispod članaka. Mestve moraju prekrivati fard fard. a to je članke. članke, jer obobave čovjeku biva da opere članak. do iza članaka gore. Na članci spadaju u mjesto koji se mora oprati, mora. I to se mora prekriti, moraju prekriti šrape ili moraju prekriti mestve.. it e, sas ti rek mora biti redoslijed jest to je navodno islano isključenja se da su rekli da onaj skidanje bez automatski šta gubi sam da zapominsam je original rukna zapominsam je je ha gotran kojaz ko nam jednom rukom ali zaista on je sada nešto pouzem da znam nešto nešto ne znam ha? nema problema draga braćo nema problema da čovjek peri noge u osnovi u osnovi nema problema da čovjek peri desnom rukom ili lijevom rukom nema problema je razumijelo jeste nema nema problema je to da se ne smatra noge se ne smatra mjesto registracijom nema tu ništa je nikakve Imali neki isključenjaci koji su rekli tako govore onaj da treba lijev rukom, al nema nigdje dokaza za to. Da čovjek treba pratiti noge onaj ili rukom. Ne, može desno, može lijevo. Onaj stvari otvorena, stvari široke. Ni je problem, a tutorije. Nije problem, ja <coughs> sam rekao, možeš desnom, a hoćeš pratiti lijevu i, i desnu nogu, onaj desnom rukom, ako hoćeš lijevom nema problema. Neki isključenjaci zbog to je što je desna strana općenito, onaj Znači, kao kado, da samo jebom na primjeru. Stvar je otvorena, razumijete. Stvar otvorena, onaj... Jeste, nema problema. Znači, je li vam sad stvar jasna? Ima neko nešto da ne jasno? Ima neko nešto da je pogrešno, razumijem da je ozbiljno? Jer puno ste mjesti, je l'punost te pitao do početka smo krenuli u komesti pošto bila zima tada. Sećaš se. ja se prvi put dači na ta, ta ja sam rekao predostrožnost je bolja u toj situaciji, a to je kad prvi put čovjek izgubi abdeset. Znači, Jer možeš ti, ti izgubiti abdeset u jedan sat, ali da tek koristiš prvi put mese, počerapamo u dva sata. Ja, mislim da je za sata. Budeo se sat vremno, recimo. Ako si izgubio abdeset ja. u jedan sat, u dva sata ođe da se abdesetiš i smo za jehindiju, primjer. Ja. On, ono što smo rekli da je bolje, pri... znači, da bude... Od jedan do jedan. Jeste, od jedan do jedan. Bolje, pa da imaju vidjet, to je eh, zasnova na, na razumijevanju haditha Allahog poslanika sallallahu alaihi vs. Razumijte. Zlaka, ili kad se uđenju na stvari. Šta? stvari otvorene ljudi. pa kad neko slijedi nekog od islamski učenjaka ištehade. Gledajte. Nije to... Ne isti radi po što na hojinu da ni niko rekodni samskučinjaka, nema problema od toga. Ali idete recimo nekim putem, određen situaciji nađete čovjeka da je ješto predostrožan kada je u pitanju recimo i balet u driženju. I dislanskučija zavisi se oprezni kad govorio na maz, i to je stub vjeri. Kontata. Stub vjeri, veri stvar. Oduda znači da je veoma čisto da su predostrožni po pitanju tih stvari. Stvar apsusta, stvar čistoči, stvar mukeči, stvar Dijela koji pare abdezni. Sve to zato što je vezan sam sam namazan. Pa Rozumite. Stvar, one, što je vezan da sam namazan. Ali ako neko vidi, ili one, na osnovu recimo ovog hadisa poslednika, da je potirao i po, šta? po sandalama, i kaže može, i po gornim kontra. Ne možemo mu reći svoj namazan isprednikom u slučaju. Niko to nije rekao sam skrišenja. Ali za čovjek budi oprezan i tako dalje, K'o da bi u nome današnje znači zastupa ovo mištenju što je viktima? K'o je? Ovo da može znači na dva, tri... Ne znam, a vevi, to je ovo Ambilicko, može o Ambilicko, meni men znamo. I ono koj danan maknici koji da može pobornju, se uzima pobornju, da Ali nije to bitno, inša Allah, koliko... Samo, samo, da smo nikad se dubi abe nakon s koji se sviđa ne znam ima još neko pitanje ja ja To imamo nešto, Evo, sad će doći mes po, po Turbanu, pa možemo učala govoriti to, toga kad doći. Radu smo ovdje, kad imaš mes, skirajem čaraka, da steši namaz, da sam naraviti. Šta? Imaš sa zabez, izljubiš sa bez, uzu si mersk Skidam šarate i možiš sa te nam razpraviti još šarate, dok ne zgubiš šarate Kada smo to spomnili? Pa razpraviti, razpraviti smo baš s tebi, ja najvršem od tamo odbošljena je sad Smajam Ibaš s temirom Da ste na nama, da Čekaj, sa mnom razpravljam iz komis? sam to da ga pašljam uzmanaj Ja mi ima to da može tam Je znadevna, imaš mest, iskeđen črapa, ono steš namaz, jezpo nije uslov. Jezimo, prije toga smrtno mnog je znáš, ono si nadevst. Iskeđen črabra mest, iskeđen črapa mest, iskeđen črapa, ono steš namaz, ono ko Ja, ja, ja znám, ja pravilo, ja znám pravilo, da kupnenjem, skidanjem mestvi, Rozumiješ? Mugtu način, na, text. Ono, e... neistam svičen jaka kontakt po pitanju. Skidanje mestvi, rozumiješ? Pa iz toga proizvlazi gubljenje abdesta, zatim, on, vraćanje. Gubljenje, e, prestanak, olakšiti si vremensko, takođe gubi, gubiš abdesta s time. Nemaš ne možeš še klanati, ne možeš, razumiješ. Ket gubiš mesta, gubiš abdesta, a ovo, po razumiješ, mi smo znali znači kao gubljenje mesta, ne je gubljenje abdesta, razumiješ? No, razumije. Če uprošovati mesta, ali imaš... Ne znam, bi bi se pr pričali u dioku toga. Da da, mo od sada kad sam ja, ja sam bio to to mišljen isto ku što sad kao, ka yeah. skinu čarape, se kad, Skini mu čarape, ljudi, sad se ne može se klanjati. Yeah. Jerovat tu tim nisi svatio nešto kad smo se mi jednom dali, par mjeseci, jer najprat došao pitu tebe. Ja sam se bio zatečan onaj tu tim. Ja sam tvrdio isto kad se skinu čarape, s obzirom da je tu, uočita za mene, yes. kako će može biti ovde dalje, mislim. Ja. Nisi vjerovatno satio ti. Možda, ne znam. Nešto sve. Nešto Ja sam bio tako. Bilo tako. Možda sam ima pitao za... A ja pa ima, ima čistove, a... Ja, ja, jesu. Pa došao ovdje s kiroti. Pa u pitanju. Pa To ne nam brašti i započenju, ona ideja. Yes. Da pitao, rekao mu neko, ja, svičavam Ne znam. Ako sam rekao, ja povraćavam od toga, on ne... Božda. Nije, nije, Prije toga ljubav ti je bio zemljev, zemljev je ti toga Mislim, toga prije toga radne. Ja se ja, povraćam od toga, ako budim našo neko suprotno toga razumije i da neko kada a, nima, a, da, rukme, da neko rekode islamske učenjaka, kontač, u redu, pošteno. Online. On. A vi, kako god ošte imati islamske učenjaka koji su bili, jedno vrijeme rade tako i tako, koliko godinama radi, na osnovu jest određenog mišljenja ili svatanja, Hadisa Allahu, poslanika svala v.s. Nakon 10, 20, 30 godina povrati se od toga. Zato, koji ko ćete samo naći da se navodi Ahmed ibn Hanbel, imate po peti mišljenja, i sva, u sve peti mišljenja Ahmed ibn Hanbel u jednoj predaju od njega. Da je rekao po to mišljenju. Peti mišljenja, Pet mi, dosta mesela, ogroman broj mesela. Razumijete li? Razinlažen je Ahmed ibn Hanbel, tako. Ahmed ibn Hanbel, razumijete. Druga predaja od njega, treća predaja od njega i tako, slično. Ili imam i Šafija, poznatu, u fiku kodima misardi da ima stari i novi fik stari i novi fik razumijete je što od Šauira kadot Šauira je tamo susreo <business> se sa islamskim učenjkama kad onaj saznalo mnogi hadisi drugi Allahu kod njih on nije on znao razumijete pa se aj sama čovjek reč mu da spomene primjer ali to se <us> zove <us> mu predata predata znači čudnije stvari u mezhebu. Primer, radi u malikijskom mezhebu je dozvoljeno jesti pse. Eju, zaista, imate mišljenje da je dozvoljeno jesti pse. Ne smatraju ti ovdje nečisti. Maliki ne smatraju nečist, nečisti pse, nisu nečisti kod malikije. A to što je pranje 7 puta kaže, to je tako da Allah Subhanu Ta'ala. Narodba i moraš pokoriti razum se. Razumiju te. Jeste. Kondaj delena, mislim, Imao je takvi čudnih stvari u jednom... kud učenjakak... Zato što je on tako je razumio... Ona, ne može da on sada rekao suprotno nešto a Allah um poslaniku sallamu i sallam i sallam, ima to bila namira. Rekao što je Allah um poslaniku sallam da morao preti sedam puta, razumite? Ali, on je razumio da je to zbog nečega drugog, da je to naradba, da Allah subhanu wa ta'ala, i mi uzrok, ne znam! Ili... Kom dati? I nešto i sad doći reći... Slušaj Maliki, on je dozvoljavao jesti u sallam Razumijte? To je ste stvari koju čovjek mora shvatiti i razumijeti i onaj... Sve dok je čovjek u cilj da slijedi Sunnita Allahog poslanika, da slijedi onaj mišljenja islamske učenjaka, inša Allah dala, nema problema. Nama je veoma lako, pazite, nama je veoma lako da mi kažemo samo je tako, propis je takav, takav, takav, idemo dalje, u bilo čemu. Ne, ne, ne, možemo veoma lako reći, propis je takav, takav, Da li šta sutra kada dođeš, sada susednije da te neko kaže drugačije, ili tome slično rećiš? Onaj, da nisi znao ili nije to ispravno tako ili što možda... Razumijte, ovako čovjek da svati određene stvari, da svati prirodu i srž, razilaženje islamske učenjake popitanje određenih mesela, onaj, da shvati kakva je to širokogrudnost islama i niko nikad nije proglasio nikog da je otpadnik od vjere ini da on novator i tako dalje zato što svemanima ci slijede su da lauko sa nikesa sallallahu alejhi vesallam kodovo koji hadis je ro dostan kodovo ga nije ro dostan ova je znao taj hadis allahus nikesa zato što je živio u medini a ona nije znao što je zato što je živio u iraku recimo sam razumijete te stvari su bile među samim ashabima kodovo da as, ashaba bilo nisu čuli određeni hadis allahus nikesa sallallahu alejhi Umar bin Khattav, koe je bio najbližje mnogi hadise, ne je čuo od Allahovu poslanika sallalvi Ali je čuo obu Huliy radi Allahu ta'ala, koe je bio tri tri pogodne za poslanikom sallalvi sallam Rozumijete, očem se radi? Tako da te stvari su se sasnih Bila ashaaba Ibnu Abbas ne vidio jednu vrstu kamati Ibnu Abbas ne vidio jednu vrstu kamati nikak, koja bila poznata Ne obče video da ima Kaže, to tu ne kamati Ibnu Abbas radi Allahu ta'ala nama Kazne onaj, povukao se od toga mišljenje itd. Zbog čega nije čuo Allaho, hrdi sa Allaho poslanika sljedećan. Razumijte što se radi, mislim, te stvari čovjek mora razumjeti, shvatiti, onaj, Allah Subhanovo, taj evat ćete na sudnjemu danu, pitati je li htio ili ti bio nije, da slidiš sunnet Allaho poslanika. Da čovjek ide 170 km na sat u jednom pravcu, neko ga zastavi kaže stop stop, nije tamo sunnet, vamo je sunnet. Opet ni ste napite sa kako opet ubaci u, basi, opet u petu i na drugu stranu do sudneta dana poslanika Rasul. Zato što je treba da svati te stvari, I one night, to to, će, to je tako 1400 godina i to će biti do sudnjeg dana, tako i to je najizad, mi vas Allah subhanahu wa taala da vidite kako su razumijevali islamski učeničaci stvari i ti nikad ja ne bi mogli skontati uopće. Paz on night, te fajde iz jednog hadisa Allahu poslanika Rasul imate hadjet koji je samo dvije riče, ili tri riče. Imam Malik preko 70 propisa uzeo iz tog hadjeta Allaho s.a. Jaj ti ne mogli, vjerujte mi, ni, ni, ni, ni tri propisa uzeo. Preko 70 propisa me s elak, Imam Malik je onaj znao izvući iz jednog hadjeta Allaho s.a.a. Tako da čovjek, dok god radi kao što kaže Ahmed i Muhambele, nemoj nikada reći nešto, a da nije neko rekao prijatelj. I nemo nikad raditi po nečemu što neko nije radio prije te. Je l razumite? Tako da mi su te stvari su inshallah taala onaj otvorene. da nama je bitno i nama što je cilj ovdje da vi svatite, da čujete hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Razumite direktno. Sviste ga čuli. Niko od vas nije glup da ne konta neke stvari da čuli ste. Mi kažemo šta kažu islamski učenjaci, kako su svatili, kažu šta su uzeli propis i idemo dalje na ovakav jedan način da bi na kraju Allah, imali svi vi bilo kad da sutra se spomene neka me sada pasite da imate neku podlogu makar ste čuli nešto, znate razlomite na jedan način Ustavite, što ćete? Koliko sam? Sliči, ja cijelam? Dobro uvežite <mwell>, dvina čara tam svoje tolo spročeno jer ima mišljene, da je dovoljeno da čara, da se čara snemiti noga da se nemožete učenje. Mi stebio proši put? Jezom yes, um, bio put mu govorili oko toga, oko te menceli. Mišljene, di spravo, nemovajteško, da se nemožete učenje da se nemožete učenje. se da se nemožete učenje neće biti problema što ti će ja sam rekao stvar, što kažu islamski učenjaci, ima i to mislije islamske učenja, da je stvar, da znači da se ne vidi, da je definicija, debljine je, definicija je da se ne vidi kože, ispod čarapa, razumiješ, dok ima drugi islamski, dio islamski učenjaka kažu, da je definicija debljine, podrazumijeva se debljina, debljina, čarapa, jer Allah poslani, sallam, je koristio čarape i koristio je mjesto za hodanje, što podrazumijeva da budu toliko debeli da čovjek može hodati i njima. Je li razumijeći? Ali ako čovjek uzme to mišljenje i slijedi ga tako, inča ima nije došao s svojim mišljenjem, i došao iz svoje glave i tome slično. ne znam da sam smisna, na ovdje slika je u slučaju Hrvim šteno je dobila. Hrvim šteno je namaz. Hrvim, tezpi namaz je hadith koga bilježi imame. Tirmid i sume sunen. On obovo se muhadithi razlišl. Da li virod dosta, nije li virod dosta. Seći se šeikh, jedan šeikh u haramu, on Abu Muhsin Abbad. Siedil i pričao čitav saat vremena o tom hadithu. I kod islamskog učenjaka je rekao da je vjerodostan, kod islamskog rekao učenjaka je rekao da nije vjerodostan. I kako se obavlja, kako se klanja i tako dalje i tako dalje, i na kraju nije rekao ništa po tom pitanju. Tako da je stvar u takvim situacijama, pogotovo kada je stvar federala, kontača. Jesi razumio? On je otvorena inshallah, nema problema da čovjek klanja ako smatra da je vjerodostan, ima će nagradu od Allaha dž. Ni si razumije? Dozvolj mi po tome stvar Koja, koja sam slučajnika izbunjuje, sam, sama, e, sama forma namaza koja je čudnovata, razumiješ, i prevelika, i predugačka, i tako dalje, što nije u osnovi, ona bila praksa Allahog poslanika slova sve ono na takav jedan način. Jesi mi razumio? Je zatim se pitao na jednom se davanju na našem našim nezbjetanikom rekao kako nema osnovi u šarijatu, kako Pa su poslije pokljeli na, na dvije ono U glas na adrese još jedna. Pokljeli toci i tako tako i... Onda su je u knjigu... Ja ne znam, knjige? Odgovorno, nisam su veroval, nesam. Yeah. Pa i proti te knjige, kako čito je uđe bila, každana, delige, prekraja pa... Evo, samo isjeća, ovaj ti uđe. I onda svaka emisija... Ovaj vjetke emisija, ja slučan, ne mogu i dobijen, Da da... Kaj da, da ona, Ma to je godin To je knjiga provedena od šeha Salihamu neće da razumiješ. No. Jel on odpoznati stan sklučnjaka u svijetu? Nije niko to napisao u Bosni knjigu, to je knjiga provedena. Pa piše one knjiga. Što može To njima neodgovorno. I onda se opravi kako se... Puno ste se poširio, malo naravadno znamo se, malo... ...skučnostno. A ko je to? Ono gledaške adrese, žena sa viseške adrese. I ona u Subot i Bio Visinović je isto... Ja mislim neko od, od ljudi koji su yes. učenjaci, razumiješ, i bi da nije vam neko je završio fakultet ili magister neki baššnji uspmnik. Neozbiljamis kao to. Jesi, da se kad da, je bio.